Книга Суддів розділ одинадцятий. Єфта Гілеадій, був муж хоробрий, а був він син блудниці. Батько ж Єфти був Гілеад. Жінка Гілеада породила йому також синів. І коли повиростали сини його жінки, то прогнали Єфту, кажучи йому, «Нема тобі спадщини в домі нашого батька, бо ти син другої жінки». І втік Єфта геть від братів своїх і оселився в краю Тов. Позбирались до Єфти пройди світи та й мандрували за ним. Після якогось часу розпочали сини Амона Війну з Ізраїлем Як же розпочали сини Амона війну з Ізраїлем, пішли старші гілеацькі, щоб узяти Євту з краю Тов, і сказали вони до Єфти, «Ходи, будеш нашим вождем, і ми будемо воювати з синами Амона». А Євта відповів старшинам гілеацьким, «Хіба ви не зненавиділи мене, і не прогнали мене з батьківського дому. Чого ж тепер, коли вам скрутно, приходите до мене? Старші ж сказали до Єфти, Власне того ми і вернулися тепер до тебе. Ходи з нами, воюватимеш із синами Амона, і будеш головою над нами та над усіма мешканцями Гілеаду. Євта ж мовив до старших гілеадських. Коли мене повернете, щоб я воював із синами Амона, і Господь віддасть їх у мої руки, чи справді стану я над вами головою? Старші гілецькі відповіли єфті, Нехай буде Господь свідком між нами, коли не вчинимо по твоєму слову. От і пішов Єфта з гілеацькими старшинами і настановив його народ головою і вождем над собою. І повторив Єфта усі свої слова в міцпі перед Господом. Тоді Єфта послав до Амонського царя послів сказати йому, «Що тобі до мене? Що виступаєш проти мене? Щоб ти війною на мою землю?» І відповів цар Амонський до послів Єфти, «Бо Ізраїль, ідучи з Єгипту, забрав у мене землю від Арнона до Яббоку та до Йордану, тож поверни мені її тепер мирно!» Але Єфта послав знову послів до цара Амонського і звелів йому сказати, «От що каже Єфта, Ізраїль не забирав у Моаветян та синів Амона їхньої землі, бо вийшовши з Єгипту, Ізраїль перейшов пустиню до Червоного моря і прийшов у Кадеш. Звідсіль вислав, він послів до Едомського царя з просьбою. «Дозволь мені, будь ласка, перейти через твою землю». Та цар Едомський не вволив його волі. Так само послано було і до царя Моавського, та не хотів і той. Тож і сидів Ізраїль у Кадеші. І мандрував він пустинею. І, обійшовши Едомську і Моавську землю, пройшов на схід від Моав землі та й отаборився по тім боці Арнону, не порушуючи Моавської границі. Арнон бо становив моавську границю. Потім післав Ізраїль послів до Сихона, царя Аморійського, царя Хешбону, і звелів йому сказати Дозволь нам лишень пройти через твою землю до нашої оселі. Сихон же не згодився дозволити Ізраїлові пройти через свою землю. Зібрав він увесь народ свій і, отаборившись у яхтці, вдарив на Ізраїля. Але Господь, Бог Ізраїля, віддав Сихона і увесь люд його Ізраїлові на Поталу, і він побив їх, і тим робом заволодів Ізраїль усією землею Аморіїв, що жили в ній і зайняв усі границі Аморійські від Арнону до Яббоку і від пустині до Йордану. І оце тепер, коли Господь, Бог Ізраїля, прогнав Аморіїв перед своїм народом Ізраїлем, ти хочеш і собі нас прогнати? Хіба ти не володієш тим, чим твій Бог Кемош наділив тебе? Чому б нам не володіти всім тим, що Господь, Бог наш, зоставив пустим перед нами. Хіба ти часом ліпший від Балака, сина Ципора, царя Моавського? Чи ж він задирався коли з Ізраїлем, або, може, воював із ним? Вже 300 років, як осівсь Ізраїль у Хижбоні і в його містечках, в Аруері та в його містечках і в усіх містах, що вздовж Арнону, «Чому ж ви за весь той час не віднімали їх? Не заподіяв я тобі ніякого лиха. Ти мене кривдеш, вдираючись до мене війною. Нехай Господь, суддя, сьогодні розсудить між синами Ізраїля і синами Аммона». Та цар синів Аммона не зважив на слова, що переказав йому Євта послами. Тоді зійшов на Єфту дух Господній, і він перейшов Єлеад і Манасію. Далі двигнувся на Міцпу Гелеадську і звідтіль прибув до синів Амона. І обрікся Єфта перед Господом таким обітом: "Якщо ти віддаси синів Амона мені у руки, то хто б не вийшов із дверей моєї хати мені назустріч, коли повертатимусь побідно від синів Амона, той буде Господові, і я принесу його на всипалення. І двигнувся Єфта на синів Амона воювати з ними, і видав їх Господь йому в руки. І він громив їх від Аруеру до Мінніту через двадцять міст і аж до Авел-Кераміму. Отак покорилися сини Амона перед синами Ізраїля,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 Обрікся. Вона ж не знала мужа. І війшло в звичай в Ізраїлі. З року на рік ізраїльські дівчата ходили голосити по дочці Єфти Гілеадія чотири дні щороку.